Við malast að rana stendur lítil ölknæpa rétt við hallarþreppin. Þar sáttu dagann okkur tveir menn inn í skoti þar sem skugga bara á. Annar var hermaður hinn óbreyttur borgari. Þeir stungu saman nefjum og hvísluðust á. Þeir litu út eins og samsæris menn frá tímum feneiska lífveldisins. Á hverjum degjum áttaleitið? Hvistlaði borgarinn að hermanninum fer stúlkan meðan að horninu og haflit sér torginu við skemmtikarinn en þetta er mesta illirmi hann býtur alla sem kom í námunda við hann hann lætur ekki klappa sér og um leiðu hann hallaði sér að hermanninum hvistlaði hann inn í eirað hann getur eftir einu sinni pilsu eftir einu sinni stekta pilsu spurðið hermannurinn nei, eftir einu sinni stekta báðir spýttu Og hvað getur skepnan þá? Það má guð vita, sumir hundar eru vandæknari en erki biskup. Hermadurinn og borgarinn skáluðu og hermadurinn hvíslaði. Einu sinni sá ég svartan hund sem ég gat notað á hundahælunu mín í klamafka. Hann vildi ekki þittja mig pilsu. Ég reyndi þri átaga að lokka um frá eigandanum en það var ekki viða komandi. Lóks leittis mér þófið og ég fór beint til fróarinnar og spurði hvað hundurinn æti. Fróin varð upp með sér og sagði að hann æti ekki hana en rivjasteik. Ég kefti einn byta en hundspotti vildi ekki líta við því af því að það var kálskjöt. Hann vildi bara svínakjöt og enga revjar. Ég var því að gera betri bæn og kefti svínakjöt. Ég let hann líkta og hljóf svo af stað og hundurinn á eftir. Fróin kallaði Puntik, Puntik, en sá kæri Puntik let það sem vindu meirum þjóta. Hann eldi bitan fyrir hotn og þar smelti ég bandum hálsin á honum. og daginn eftir var hann komin á hundahælið í Klamofka. Hann hafði hvítan blett á hálsinum, ég málaði hann svartan og eftir það gat engin þekktan. En hina hundana var hægt að lokka bultu með rosa kjöti. Ég átti nógu að svoleiðis hundum. Þú ættir að spyrja hana hvað hundurinn ég ti. Þú ert hermaður og lítur vel út. Hún segir þérða fremur en mér. Ég spurða neynu sína því en hún horfði á mig eins og hún ekki að reka mig í gegn með augunum og sagði hvað kemur yður það við. Hún er ekki falleg og svarkur í skapi en hún talar áreiðanlega við hermenn. Er þetta nú áreiðanlega rottuhundur? Höfðu smaðinn villettjana en rottuhund? Tvímæla laust, kynfeytt, hæfileg stærð, litaður upp og pipar og salti, svo sannarlega sem þú heiti Sveik og ég heiti Blaník. Ég þarf aðeins að komast að því hvað að vil geta, svo nægir í hann og færiðir hann. Vinindin skáluðu eftur. Fyrir strífið með að Sveik lifði á því að vestla með hunda, hafði Blaník útvegað honum hundana. Hann var reyndur maður og sagt var um hann hann stælu hundum og seldi þá. Hann hafði einu sinni haft hundaæði og gekk um pastur stofnunniða í vín eins og heima hjá sér. Nú leita hann á það sem skildu sín að útvega sveiku hund fyrir lítið. Hann þekkti alla hunda í Prag og umhverfi hennar og nú talaði hann hljóðulega til þess að veit ekki grunnsendir veitingamannsins Því fyrir hálfu ári hafði hann stólið kvolpið þarna inni, stungið honum undi frakkan og gefið honum pela. Kvolpsgömming held að þetta væri móður sín og hafði ekki regið upp bofs. Hann bara ágætt skinn á hunda og staði leynungi skinn hundum. Og þegar hann gekk um göthundnar, urruðu hundar sem hann hafði á sínum tíma stólið og selt og stundum kom fyrir ef hann stóði búðar glugga að hefnigjarn hundur veg sér að honum, lyfti lærinu og vökvaði buksutnar hans Gluggann aftamorgunin eftir sást góði dátinn sveika á horninu við hafli tjekk torgið Hann beði eftir þernunni með Loks Logs uppskaran laun fyrir hafnasinnar og stríðherður hundur með gáfurleg augu hljóp framhjá Hann var í góðu skapi og elti spörfuglana. Svo kom þernan sem gætti hundsins. Hún var við aldur með fléttað hár, sviflaði festinu og blístraði á hundin. Sveik ávarpað hana, afsætti frú, hvaða leið er farin til sýskof? Hún stansaði og leið dáan, eins og hún værið að aðtuga hvort væri í raun og veru alvara, en góðmannlegt andlit sveiks, var svo sakleisislegt að hún efaði stökkjum að hann hefði higgja fara til sýskof. Hún var mildar og svipin og sagði hún góðfúslega til vegar. Ég er nýkomin til Prag, sagði Sveik. Ég er ekki hér, en er utan á Sveit. Eru þér frá Prag? Nei, ég er frá Vatnani. En þá erum við Sveitungar, sagði Sveik. Ég er frá Prótevín. Þessi þekking sveiks á landafræðu suðurbæhims sem hann hefði öðlastið herræfingar á þessu svæði fyllti hjarta stúrkunar heimþrá. Þekkið er þá peitkar slátrara í prótabín. Öðvitað, hann er bróðin minn, okkur þykir öllum væntum, mann. hann er svo greiðvíkinn, selur gott, kjöt og viktar vel. Þér er þetta vænt ég ekki af Jæres ættinni, spurði stúlkan. Jú, og hvorri, frá Körst eða Rasitsi? Frá Rasitsi? Hmm. Lýfir Jæres gamli bjór ekill en þá. <hæ>, ekki ber á öðru. Hann lítur að vera komin á sjötús aldur. Já, hann var 68 ári vor, svaraði sveik, á þess að láta sér byggt við verða. Og nú er hann búinn að útvega sér hund, sem hann lætur sýtt hjá sætinu hjá sér. Hann er nákvæmlega eins og hundurinn sem er elsta elda spörfuglana þarna. Laglegur hundur að þarna. Já, það er okkar hundur, svaraði stúlkan. Ég er þerna hjá ofurstanum. Þér þekkið lændi ég ekki ofurstan okkar. Hann er náfrændi minn. Það er sérlega gáfaður maður hans, sagði Sveik. Heima hjá okkur í búti égjóvitsi var líka ofurstið. Húsbondi minna strangur húsbondi og þegar við býðum ásigurinn í Serbíu seginnast kom hann heim balvondur og flegði diskonum á eldurskólfið og ætla að reka mér hún vistinni Jæja, svo þetta er ykkar hundu, sagði Sveik Það er leiðinlegt að minn má ekki sjá hunda mér þykir væntum hunda Hann þagði stundarkorn en bætti svo við en sumir hundar eru vandætnir Já, hann lúks okkar er ákaflega vandætin, stundum borðar hann alls ekki kjöt. Hvað vill hann helst? lever, Sáðna lífur? Kálfs lífur eða svins lífur? <glar> Það er honum alveg sama, sagði kunningja kona sveiks hlægjandi. Þessar síðustu aðtugasendans leit hún á sem misepnaða fyndni. Þau gengu um stund og hún sagði honum að hún færi líka út með hundin klukkan nýja á kvöldin Sveiki gaf henni vonum að hann kæmi þá og fór til þess að tilkynna Blanik vini sínum að hundurinn æti lifur Ég gæði honum á uksalifur, sagði Blanik Ég gappaði hundin að þessi vítra versmiðustjóra einu sinna þeim kræsingum Það var nú tryggskertna, á morgun færi ég við hundin með skilum Blaník stóð við orðsýn. Þegar Sveig var að ljúka við að taka til íbúðinni daginn eftir, heyrðist hundgá úti fyrir og Blaník dróðu rottuhundin inn. Hann ránkvóldi augunum og var skuggalegur útlits eins og soltið í búri sem hefur vonum feitan gest. Þeir bundu hundin við eldúsborðið og Blaník listi þjófnaðinum. Ég gekk með vilja fram hjá og hélt á livriðinni vafini innan í bref að hann fór að hefa, nöðsá og fladra upp um mig ég gaf honum ekkert og hélt áfram hann eftir þegar ég kom að garðinum byggði ég inn í Bretnov götu og þar gaf ég honum fyrsta bitan hann áta hann á hlaupum til þess að missa ekki sjónar á mér ég byggði inn í inn götu og gaf honum annan bita Þegar hann var búinn að borða sér satan, seti ég á hann múl og dróð hann til Vorsovitsi. Á leiðinni gerðan mér ymsar glennur. Þegar ég gekk yfir sporvagnabrautina lagðist niður og reyði sig ekki. Hann ætlaði að láta aka yfir sig. Svo kefti ég eyðu blað undir ættatölu hjá Fúks spóksala, Þú verður að falsa ættatölunas veik. Ja, það verður að skrifa hann með þinni rítönd skrifaði að han sé frá Hundehäler von Bülows í Leipzig. Faðirinn Arnheim von Carlsberg, móðirinn Emma von Trautendorf. Faðirinn fekk fyrstu verðlaun á rottuhundasýningu í Berlín 1912, en móðirinn gulllorði hjá Tieramendafélagið í Nürnberg. Hvað er hann sí gamall? svona að tveggja ára eftir tönnunum að dæma. Já, ja, skrifaðu háls annars ás Hvað erum við að láta hann heita, spurði Blanik Hann hétu lúks, það verður vera líkt svo hann venjist í strax Þá getum við kallað hann Max, sjáðu Blanik hvernig hann sperri í reyrun? Hvað áttu hjá mér, spurði Sveik, þegar Blaník hvaði? Minnst ekki áða Sveik, sagði Blaník hrærður. Fyrir gamla vini ger ég allt sem í mínu valdi stendur. Vertu sæll, vinur minn, og farðu aldrei meðan yfir haflið sér torgir, svo að ekki komi neitt fyrir. Ef þið skildi vanta hund, þá veistu hvað ég á heima. Lukas höfðsmöður var mjög gladur þegar hann sá Maxi sem líka varð þrýfin af að sjá mann með sverð Þegar Sveik var spurður hvar hann hefði fengið hundin sagði hann að vinur hefði gefið sér hann Ágætt Sveik, sagði höfusmaðurinn sem var að leika við Max Þann fyrsta fáið er 50 krónur fyrir hundin Því getti ég ekki tekið á móti, herra höfusmaður Sveik, sagði höfusmaðurinn byrstur Þegar þér komið í þjónustuna sagði ég viður að þér ættuð að hlýða skipunum mínum Þegar ég fæður 50 krónur, eigið er að drekka fyrir þær. Hvað ættu svo að gera með 50 krónasveik? Drekka fyrir þær samkvæmt skipunherra höfðsmöður? Og ef ég skildi gleyma því, skipa ég yfir að minna mig á nú og bæðið Á morgun er ég í þjónustu en hinda ég innferði út með Meðan sveik var að baða Max blótaði ofurstinn hinn fyrverandi eigandi að ræðilega og hótaði að stefna þjóknum sem hefði stólið hundi hans fyrir herriett. Blíku dró á himinn yfir sveiks og Lukas höfðsmanns. Fymtondi kapli, óveðrið stjallur á. Freyðir ykkur sem einnig hafði viðun efnið stillergutt, eftir litlu sveita þorpi nálagt Salzburg sem forfeður hans höfðu getið og drukkið upp strax á ádjóndu öld var ærlegt fíbl þegar hann opnaði munnin sagði hann aldrei annan en það sem allir vissu og spurði um leið hvort menn skildu hinn einföldustu orð Jæja, herran mínir gluggi, vitir þið hvað gluggi er? eða eftir þið hvað skurður er skurður er laung gröf sem margir menn vinna í en það er unnið með rekum eftir þið hvað reka er það var reyndar furðurlegt að þessi maður skildi komast til valda í hérnum en sannleikurnum var sá að hann nöyð stuðningsmanna sem höfði mikil áhrif þegar Lúkas höfumsmadur hafði lokið kennslu í nýlíðaskólann fór hann með Max í skemmtugöngu Leifir mér að vekja athyglaðir að því herra höfðsmaður, sagði Sveig umhyggjusamlega, að þér verðið að gæta vel að hundinum svo hann hlaup ekki frá yður. Það getur komið fyrir að hann verði gripin heimþrá og þá er ekki sökum sjökum að spyrja. Og ekki vildi ég ráðleikiður að fara með hann um hafli kjöktorkið því að þar er óður slátrála hundur. Hann þólir ekki að sjá ókunnan hund í sínu undæmi. Max hoppaði kringum höfuðsmanninn og var mjög kátur yfir því að fá að fara út. Þegar höfuðsmaðurinn nálgdist panska götu var allt í unnu hrópandi nemi staðar. Um leið kiftu hundurinn í bandið og reynda slitastu lausan og hlaupa til mannsins sem hafði stipað í birtum tón að nemi staðar. Frammi fyrir höfuðsmanninnum stóð Krås von Schillergutt of fyrsti. Höfusmaðurinn afsakaði sig með því að hann hefði ekki séðan og heilsaði um leið á Hermannavísu. Herra höfus maður, sæði Kraus ofusti með þrömu raust, í fyrsta lagi á undir maður alltaf að helsa yfir manni sínum og í öðru lagi hvenar hefur sá síður komist á að fóringar í hernum gangi úti með stólna hunda, já með stólna hunda, hundur sem heyrir öðrum til er stólin hundur Þessi hundur, herra ofursti, og Lukas höfusmaður máls er minn hundur, herra höfusmaður, greip ofurstinn fram í kuldalega, það er Lúks minn og Lux, eða Max þekkti gamla húsbóndasinn, sleitsi lausan og hljópt til hans. Það, það samrýmist ekki heiðri herfóringja að ganga út í maður stólna hunda, það er að höfusmaður. Þetta vissu ég ekki. Herfóringi má ekki kaupa hund nefn hann sé búin að ganga úr skuggaum, hann sé heiðarlega fenginn. Þrumaði Kraus oförsti um leiðu hann klappaði Lux Max sem íldi sig framann í höfusmanninn. Komir strax með mér, þrumaði offurstinn, og þannig gengu þeir og hjaldu uppi þægilegum samræðum. Á víkstofvonum getur þeir ekki endur tekið hennan leik, herr höfðsmaður. Það er vafarlaust mjög gaman að ganga skepti göngu heima hjá sér með stólin hund. Já, með hund yfir mannsins meira segja... Og svo lesið þér ekki blöðin, þannig hefði ég gett auðlist í 100 ár, að ég hefði týnt hundi, ja í 200 hundruð ár, við í 300 hundruð ár. Og fyrstin snýtti sér stundarhátt og bætti við, nú getið þér farið. Hvað á ég að gera við sveik, hugsaði höfusmaðurinn. Ég flett út á honum andlítið, en það er ekki nóg. Jæfnvel hæg fláning er á lítil refsing kanda þessum þorbara Meðan á þessu stóð átti Sveik samræður við dáta og seturlýðinu sem hafði komið með skjöld til höfðsmannsins til undiskriftar og beðið nú eftir honum Sveik gett honum á kaffi og þær voru sammálu um að austuríki myndi tapa Keisarin er alveg út að aka upplisti Sveik Hann hefur aldrei gáfaður verið en nú kastar fyrst tólfonum Hann er heimskur, sagði dátinn ákveðin, tröll heimskur, sennilega veit hann ekki ennþá að það er stríð. Ef til vill hafa þeir veigrað sér við að segja honum frá því. Ef undiskrift hans er á tilkynningunni til þjóðarinn þá eru þessi vik og lígi þeir var látið án ánvitundar hans, hann er gersamlega sljóð hann er vera sagði Sveig eins og sá sem valdið hefur hann gerir í buksutnar og það verður að mata hann eins og bad nýlega sagði mig maður í knæpunni að hann hefði tvær fóstur og væri lagður og brjóst þri svar á dag Vabalust hefði fleira fróðlegt og skemmtilegt komið upp úr durnum ef Lukas höfðus maður hefði ekki komið heim í þessu hann horfði ræðilegu augnaráði og sveik, Skrifaði undir stjölin, sendið átt hann burtu og gaf sveik merkjum að finna sig inn í stofuna. Auðu skutu eldingum, hann fekk sér sæti á stóli, horfi á sveik og hugsaði sig um hvað hann eitthvað að segja. Fyrst slægig hann á trýnið, hugsaði höfusmaðurinn, því næst nefbrítið og slít af honum eyrun. Svo getum við séð hvernig best haga framhaldinu. Só lei þann efniskilnislega augusveiks sem rauf þögnina ásinn fróma og blíða hátt til kin herra höfuðsmaður þær hafi mist köttinn hann át skósvertun og leyði sér að drepast ég fleygði hann inn í kjallarann í næsta húsi svona fallegan angóra kött fáu þið aldrei framar hvað á ég að gera við hann hvers að höfuðsmaðrin migill dæmalaus bein æsni getur mannt kjært verið Góðmannlegu augusveik seð geistluðu ennþá að mannkerleika og barslegu sakleysi og báru vottum þvílíkt andlegt jafnvægi sem ekkert hefði komið fyrir. Og þó að eitthvað hefði komið fyrir þá væri það í lægi. Lukas höfðu spratt á fætur en hann barði ekki sveik eins og hann hafi upphaflega ætla sér. Hann steytti nefan við nefið á honum og öskraði þér hafi stólið hundunum sveik Ég hef löngu vanið mig á þessáttar barnabrekum, ansæði Sveik, og ég lefið mér að gera þá aðtúasend að þér fóruð út með hundin í morgun og þá gætt ég ekki stólið honum. Ég tók strax eftir því að þur komið hundlaus heim og datt í huga nú væri maðgur í misunni. Þetta hljóta vera örlug. Við spalina götu býr söðlari að nafni Kemes Og hann gætt aldrei færið út á þessa tína hundinum. Annað hvort glendan honum í einhverju knæpunni eða honum var stólið. Sveik, þér eruðið uksi, beynastni og sauður. Annað hvort eruðið slungin þorpari eða 100% þýpl. En þér skuluð ekki leika á mig. Hvaðan hafið þér fengið þennan hund? Hvernig hafið þér náð í hann? Vitið þér að oflustu nokkar á hann? Og hann sá mig að tilviljunum tók hundin? Vitið þér að þetta er reygin nekslið? Segjið mig sannleikana, hafið þið stólið hundinum eða hafið þið ekki stólið honum? Herra höfusmaður, ég hef ekki stólið honum. Vissuð þið að hundurinn var stólin? Já, herra höfusmaður, sveiki Jesús Marja Guðfadir varðveiti mig. Ég skítiður, eru þið í raun og verið svona heimskur? Já, herra höfusmaður. Hvers vegna færið þið en mjög stólin hund? Til að gleðiður, herra höfusmaður. Og Sveik horfði svo góðmannlega á að hann settist og stundi upp hvers vegna leggur guð þennan kross á mig. Hann var svo máttlaus undrun að han hefði ekki þreik til að lumbra á Sveik. En í stað þess senda eftir blöðunum svo hann geti lesið auðlýsingu ofurstans um stólmahundinn. Sveig kom aftur með blöðin ljómandi framan og sagði þvífin, hérna er það herra höfus maður, enn hver ofustin lýsir stólna hundinum sínum fallega, það er unun ná að horfa, og auk þess heitir en þeim sem færi sér hundin, hundrað krónum í fundarlögn, það er vel borgar, venjulegur aðeins borgar 50 krónur í fundarlögn. Maður nokkur að nefni Bótsetek frá Kossitsi, lifði á þessu og engu öðru, Hann stal hundum og leitaði auðlýsingunum þanga til hann fann eigandan og fór þanga með hundin. Einu sinni stal hann fallegri svartri tík og þegar eigandinn auðlýst ekki á hvað hann að auðlýsa sjálfur. Hann auðlýsti fyrir fimm krónur og loks kom maður sem sagðist eiga tíkina. Hann sagðist ekki vera vanur að borga mönnum fyrir ráðvendni og heiðarleika, en til minningar um sig ætlaði hann að gefa finnandanum bók eftir sig um ræktun heimilisblóma. Sá góði bósetek var svo að reyður að hann tók í afturfætun á tíkinni og slói henni höfuðið á eigandanum og hann sórði stýran eið að hér eftir skildan aldrei auðlýsa. Fari nú að hátta, Sveik, saði höfusmaðurinn, annars vaðið þér eldinn þangað til í fyrramálið. Hann fór líka sjálfur að hátta og um nóttina dreymdanna Sveik hefði stólið hesti og fært honum hann. Og eða ríkiserfingin hefði þekkt hestin á hersýningu þegar hinn óhemmingjusemi höfusmaður reyð á honum á undan herdelsinni. Elds nefnaði morgunnin vaknaði við að drepi var á dýr, Sveik gæðist inn frómur og svip og spurði hvenar hann ætti að vekja höfusmannin Höfusmaðurinn stundi í rúminu og sagði út með yður þér erum þetta ræðilegur Þegar hann var komin á fætur og var að borða morgunverðin lagði Sveik fyrir hann svo spurningu Viljið þér ekki að ég út er hund? Vitið bara hvað Sveik, sagði höfusmaðurinn Mér langar til að stefni yður fyrir herjætt en þér eru siknaður Því að svona söðnöyt er ekki hægt að dæma. Horfið er á yfir í speglinum. Er þið hrifin af sjálfum yfir? Nei, herra höfðuðsmaður, því fer fjarri. Enda er þetta spjaspegil. Svona spegil höfðuðir einu sinni hjá kímveri á nokkrum sem sett stávek og þegar með litu í spegilin skrumskeldust þeir og fingu við af sjálfum sér. Það var sjóna sá. Svo kom borgarstjórinn og leiti í spegilin og stipaði að taka nýður. Höfusmaðurinn andvarpaði og fannst hittilega að snúa sér að kaffinu og lata Sveik eiga sig. Sveik var þegar komið fram í eldús og söng þar hástöfum í vorsinskjöldna glasi og sklói sóla veig og þýtur góli grasi á grænum engi teig og ótal yngis meyjar um engi stíga dansa. Og ótal yndis meyjar mér einum binda krans Og yfir eini græna tók allu skarins brett Og mín er meyjan væna svo mittis grann og nett Með æsku yndis þokka af öllum hinum ber Með guðna glæsi loka og gettu hver hún er Ekki í batnar byrni enn hugsaði höfusmaðurinn og skirpti. Andlit sveiks byrtist í gættinni, herra höfusmaður hér er komin maður frá herrbúðanum þegar er að mæta strax hjá ofustanum og svo bættan við í trúnari ef til villar það út af þessum hundi. Þegar höfusmaðurinn gekk fyrir ofustan satt hann á mjúkum hægindastóli fyrir treym árum Sótti þér um að vera fluttur til nýtugust og í Budi Ejovitsi herra höfusmaður og ofirstin máls. Vitið þér hvar Budi Ejovitsi er? Það er við Moldá. Ofirstin þagnaði skindilega og, og horði á blekbyttuna. Hundurinn minn hefur verið eyðilagur hjá yður. Hann vil ekki geta neitt. Það er komin fluga í blekbyttuna. Það er einkennilegt að jafnvel á veturna skuli flugur fara í blekbyttuna. Ófyrstin stóð á fætur og gekk um golf. Ég hef lengi hugsað um það, herra höfuðsmaður, hvað ég eigi að gera viðuður, svo að þetta endur taki sig ekki. Og þá myndi ég að þér hafðu sótt um að komast að nýtugust og fyrstu herdeld. Yfirherstjórnin hefur tilkynnt okkur að það vanti fóringja til herdeldarinnar því að særbarni séu búin að drepa það alla. Ég lofiður því að innan þryggja daga skulu þér vera komin til nýtugust og herdeldar í Budi Ejóvitsi. Þér þurfið ekki að þakka mig fyrir. Þegar höfusmaðurinn kom heim, horðan þýðingan miklu augnaráði og sveik og sagði hátíðlega Hér með tilkynni ég í þur sveik að þér farið með mér út á víkstöfarnar. En látið þér ekki detti í hug að þér getið fram þar önnur eins aksarskott og hér heima. Er þér ánæður? Harð ánæður, herra höfusmaður, ansæði góði dátinn sveik. Það verður dásamlegt þegar við föllum báðir fyrir keisaran og fjölstiltans. 16. kabli Vandræði sveiks í lestinni Í annars flóksklefa í hraðlestinni millir Prag og Budijóvitsi voru þrýr menn Lukas höfuðsmaður sem sat andspæni skljá manni og sveik sem stóð við klefadyrnar og stóð af sér þrumandi skammir húsbóndasíns sem lét sér á sama standa um nærveru þess skotlóttu og húðskammaði sveik. Reyndar var eftir nefnum smámunni að ræða nefnilega ferðatöskunnar sem sveik átt að sjá um. Þeir var stólið frá okkur einn töskunni, þrumaði höfusmaðurinn. Þetta er þokkaleg framist að lappa kútunni þinn. Herra höfusmaður, sagði sveik með hægð, það er hverju orði sannara að henni hefur verið stólið. Það er alltaf nóg af þessháttar þorkburum og jótbreyta stöðvunum og ég býst við að þannig liggi í því að einhver af þessum náungum hafi fengið ágjönd á ferða töskunniðar og hann hafi greipið tækifærið og stóliðinni einmitt með að ég vek frá farangurinnum til að tilkynniður allt verið í lægi með farangurinn. Hann gat aðeins hafa að stólið töskunnið við þetta ennstæða tækifærið. Slíkum tækifærum býða þeir eftir og láta þau ekki ganga sér úr greipun. Fyrir tveim árum stáluðir á stöð norðvesturbröytarinn að batnavagni með brjóstmilkingi í frá frúeitni og þeir voru svo göfurlyndir að þeir stíliðu batnina og láruglustöðinni í götunni sem ég bývið og sáðust hafa fundiða í porti þar sem það hefði verið borið út. Setna gerðu blöðin veslins móðurina ærulausa Á hjáttbreyta stöðum hefur alltaf verið stólið og þar verður alltaf stólið við því er ekki að gera. Ég samferður um það, Sveik, sagði höfusmaðurinn, að einhver tíma fer illa fyrir líður. Mér er ekki ljóst ennþá hvort er látist vera fýbl eða eruð raunverulegt fýbl. Hvað var í töskunni? Í raun og veru alls ekki neitt, herra, höfusmaður, ansæði Sveik án þess að líta af skallanum á ferðafélaga vera í töskunni var ekkert annaði spegilin úr herberginum og snægin úr ganginum og það er hvort þekki að vera eign húsægandans hafi þér ekki berið neitt hjón Þegar sveik sá að gretti sig hræðilega hjálta áfram með sinni blíðustu rödd Herra höfusmaður ég vissi ekki að dömna fram að töskunni er þið stólið Þegir hey, ég er þrumaði höfusmaðurinn Eitt góðan veður dæmun ég stefniður fyrir herri. Ég vonaðir hafi sjálfur veitt í eftirtækt fílíkt að reygin fýbr þér ég hef veitt í eftirtækt. Ég hef sem maður segir mjög þroskaða aðtugunargáfu og tek eftir öllu þegar það er stið. Ég er eins og maður hann nefni nekklepa frá nekkasanga. Hann fór í knæpuna greinnið og hann vildi alltaf reyna að byrja nýtt líf á hverjum laugatarsmótni. En daginn eftir sagðan, svo tók ég eftir því í morgunfélagar að ég var í steininum. Og þetta kom alltaf yfir hann þegar hann hafi einsett sér að fara heim og eftir komið ljósa einhverstaðar hafðan rifið nýður gyrðingu eða leist hest frá vagnir eða hreinsa pípuna sína með fjöður úr húfu laureglumans og vestþóttunum að þetta var ættingd. Afi hans lent einu sinna og galeiðin látið hann mikið fríðisveik sagði höfusmaðurinn. Þegar við komum til búti ég og vitse, skal ég jafna viður reykingin. Eriður ljóst að ég læti takuður fastan? Nei, herra, höfusmaður, svaraði sveik mjúkur á mannin. Það hafið þér ekki minnst á fyrr. Höfusmaðurinn nýsti tönnum óvart, stundi þungan, dróð blað upp á vasasínum og fór að lesa strísfréttinnar en varð brátt fyrir því ónæði að sveik veg sér að þeim sköllóta og ávarpaði hann afsætið herra minn Þeir eru vendi ég ekki púrkrabbeg fulltrúi bankans lafía Þar er svo sköllóti svaraði ekki Við ekki sveik sér að höfusmannunum og sagði, herra höfusmannur, ég hef einhverst að lesuð um það að helbrygður maður egi að hafa 60 til 70 þúsund hár á höfðinu og að svart hár sé venjulega þinnræðin ljóst svo sem oft má sjá. Og á nokkuran miskunnar hjaldi áfram og einu sinni hitti ég skottuleikni í knæpunni spilk sem sagði mér að menn mistu hárið af taugaveiklunni sambandi við barspurð. Nú varð lítill atbyrður. Sköllóttin maðurinn stökk á fætur og efti út með íður beina og sparkaði sveik fram í gangin. Vég síðan um höfusmanninum og kynnti sig. Hér hafði nefnilega verið um lítilsáttan miskilning að ræða. Sköllóttin náunginn var nefnilega alls eftir púlkrabbeg fulltrúi bankan Slavia heldur aðeins von Svartsburg yfir hessöðingi. Yfirhjöfsöðingi var í eftirlitsferð til setjulistofana og ætlaði nú að koma þeim óvart í Budjejovitsi. Þetta var hræðilegasti yfirhjöfsöðingi sem nokkru sinni hafði uppi verið og væri ekki allt í röð og reglu áttan eftirfarandi samtal við yfirmann setjulisins. Egið þér skambissu? Já, ágætt. Í yðarsporum myndi ég áreiðanlega vita til hvers ég ætti nota hana. því þetta eru ekki setjulins stöðvart heldur svínast Og sannleikurinn var sá að hverri eftirlitsferð lög á þann hátt að einhver skauð sig og sagði þá von Svartsburg hersöðingi ánægður Þannig á það að vera, svona eiga hermenna að haga sér Herra höfusmaður, sagði við Lukas Hvar hafið þér gengið í fóringaskóla? Í Prag Þér hafi þá gengið í fóringarskóla en vitið samt ekki að yfirmaður ber ábyrð á undirmanum sínum Hvað heiti þér, herra höfusmaður? Lukas Við hvaða herdeild eru þér? Ég var... Kæra takkir, ég var ekki að spyrja um hvað þér hefðuð verið Heldur við hvaða herdeildir eru nú? Við nýtugust og fyrstu herdeild, herra hessuðingi Ég var reykin út á Víkstöðvagnar því er voru rékin út af stað varnar en það var laukrétt en þér hefðu ekki ýtt alþí til að fá hann komast í án krappan það hafa þegar verið gerð ráðstafanir til þessara yfirhæsar vingi